Олег домовився з прокурором про день і час відвідин, і пішов. Гість з того світу. Заснована ж була сія божественна церква Богородична в літо 1073-тє. У дні благовірного князя Святослава, сина Ярославового, який своїми руками почав рів копати, стала будуватися церква ця. Христолюбивий князь Святослав дав ще 100 гривень золота на допомогу блаженному І міру поклали золотим поясом за тим голосом, який був почутий з небес Всім відомо, як стовп вогняний являвся від землі до небес Іноді ж, як хмара, іноді, як дуга від верху церкви, сіє місце Багато разів ікона переходила Янголи несли її на місце, яке мало бути місцем для церкви. Що ж є чудесніше от цього? Прочитав, бо книги Старого і Нового Завіту ніде таких чудес не знайдеш про від церкви, як про цю. Тож від греків ікона прийшла з майстрами, і мощі святих мучеників під усіма стінами покладені були, де й самі намальовані є над мощами по стінах. Належить поховалити раніше померлих благовірних князів і христолюбивих боярів, і чесних мнихів, і всіх християн православних похованих тут. Що може бути гірше, ніж від такого світла відпасти і пітьму любити, і себе відлучити від богонареченої церкви, ніж залишити Богом створене і шукати сотвореного людьми шляхом насилля та грабунку, аж саме волає на свого Творця. Цієї ж церкви засновники І мудрець, і художник, і творець, Бог Який вогнем божества свого палив речі лінії, дрова, і гори, і шлях Рівний дому матері своєї Пробив на перенесення монастиря рабів своїх Розумійте, брати, основу і початок її Отець з вище благословив росою І стовпом вогняним, і хмарою і світлою Син міру дарував свого пояса бо і дерево здавалося живим. Божою силою діючи, святий же дух вогнем нематеріальним яму викопав на будівництво фундаменту. І на цьому камені сотворив Господь церкву сію, і ворота пекла не переможуть її. Києво, Печерський, Патерик на роботі Олега давно розшукували. Директор лягав у клініку на лікування, потім він поїде до санаторію, отже на Олега покладалося тимчасове виконування обов'язків директора. Хоча був перший заступник директора, але він писав докторську дисертацію. «Я ж вас попереджував, щоб не затримувалися», вимахував руками тодось Панасович. «Мені за годину треба бути в клініці». «Отже так». «Я на вас одного в повні покладаюся. Ви порядний, чесний, сумлінний, хоч і гарячий». І почав перераховувати справи, які повинен прокрутити Олег. Всі вони невідкладні, всі термінові. Тодось Панасович – чоловік незлобливий, тактовний, Йому вже за 60 і в нього хвора печінка Звичайно, Олег потаємно плекав думку про те, що тодось Панасович ось ось піде на пенсію І його призначить директором, а може й не призначить Перший заступник перейде на викладацьку роботу Одначе, одне – бути директором, інше – ТВО директора Латати дірки, завершувати всі недохопи Та ще раптом щось станеться, щось не так зробиш і тоді на директорське крісло не видрібатися сто років. А якщо вже тобі випала адміністративна драбина, то ліпше сидіти вгорі, там і пелюки менше, і достати туди важче. Тодосю Панасович натякав Олегові, що порекомендує його на своє місце. Він взагалі чоловік добрий і вельми порядний. Одначе принципами не поступається. Роки не спинили його ентузіазму. Заповідник для нього – святиня. Колись він займав високі посади. Головного архітектора, начальника головбуду, тепер допрацьовував. Але й там, і тут не чадів на роботі, а горів сосновою щепою. І навіть під свої 70 зберіг чистоту і внутрішню силу. Бути під його рукою і затишно, і важко. Бо в тій руці мудрість і розважливість багатьох століть. Вони пройшли крізь неї від язичницьких часів і по сьогодні. Все те в ньому. В його думках, у жилах, у венах, які влилися, наче дніпрові притоки, в ріку. Він щось більше, ніж хранитель заповідника».